A titokzatos Púderdoboz. A Valhalla nevű luxushajót tétlenül vesztegelt papeté kikötőjében. A gőzös tengerfelőli oldalán, a felső kabinablak sor egyik nyílásában karcsúkar jelent meg, a víz fölé tartott egy kerek lapos dobozt, lassú mozdulattal kifordította, tartalmát a hajót nyaldosó habokra szórva, aztán visszahúzódott, útjában a hajótest falához kocogtatva a dobozt, hogyha esetleg maradt volna benne valami a tartalmából, azt is eltávolítsa. Az egész művelet percek alatt játszódott le, anélkül, hogy felfigyelt volna rá valaki. A sétafedélzeten közvetlenül a kérdéses kajutablak felett a Denfors és Leroy párok gyönyörködtek Tahiti varázsos pompájában, a déltengeri napnyugtában talán hihetetlenül hangzik jelentette ki Helen Leroy de ez az első szagos napnyugta amelynek életemben tanúja vagyok szagos kérdezte csodálkozva férje miközben az ég és a tenger változó színeinek pazar pompáját nézte úgy ahogy hallod miért te talán nem érzed én érzem Hajálkozott készségesen, Carol danforth és aprókat szippantott, mégpedig nem is valami közönséges pacsúli illat. Ez Chanel Five, ha tudni akarjátok. Ha valamihez, akkor ehhez értek, hiszen tudjátok? Megbolondultatok, kérdezte King Danforth. Tahiti romantikus hely, nem mondom, de hogy szaga lenne a naplementének. Ez talán azért mégis sok. Én is érzem, jelentette ki most Leroy, és hangján őszinte meglepetés érződött. Szagolj csak bele, King. Az asszonyoknak igazuk van. Danforth engedelmeskedett és mélyet cippantott. Tényleg érzek valamit. Mi ez? Frangipán vagy Jászmin? Ez, fiacskám, Chanel 5 jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon neje, Carol, és nagyot tüsszentett. Martin Leroy is tüsszentett. Lehet, hogy Chanel, de púder és nem parfüm, mondta. Nézzetek csak ide, ezért tüsszögünk. Egy igen finom porfelhőre mutatott, mely meglibbent, ahogy a könnyű szellő a magasba emelte. Biztos valaki fürdősót szórt ki az ablakán közvetlenül alattunk, állapította meg Danfors. – Na, arra ugyan kíváncsi vagyok, kiszór ki Chanel fájfot az ablakon! – méltatlankodott Helen. – Engedjetek, hadd nézzek szét! Lábújhegyre állt, és kihajolt a korlát fölé. A társaság többi tagja is lepillantottak. Ebben a pillanatban ismét megjelent a kar, a kéz egy kerek dobozkát tartott, és kifordítva tartalmát a habokba szórta. A szellő meglibbentette a könnyű púderfelhőt. Mikor a kar visszahúzódott, Leroy megjegyezte. Ez is egy módja annak, hogy az ember megszabaduljon a feleslegeitől. Roppant közönséges dolog, annyit mondhatok. Így Helen. Nem lehet egyszerűen a kabin papírkosarába dobni, ha valaki már annyira meg akar szabadulni tőle. Kerolhoz fordult. Kíváncsi vagyok, ki lehet az illető. Carol hátra vetette sötét haját. Megszámolom, hányadik ablak a hajó tatjáról, és utána nézek, ki lehet ez a perszóna. Majd később, mondta Danfors órájára pillantva. Ideje indulnunk. A parton már gyülekeznek az esti túra résztvevői. Akkor hát menjünk? Lelkesedett Leroy. Nem vagyok hajlandó kihagyni egyetlen számot sem a Letropik programjából. A program remek volt, ugyanannyira, hogy Helent és Kerolt is elbűvölte a tahiti táncosnő kecses mozgása, pikáns szépségük, rugalmasságuk, és a menü semmiben sem maradt el, a Lötropikban a műsor mögött. A lagúnára tekintő tágas terasz egyik sarokasztalánál ültek. Egyre sötétebb lett, már nem látszott a partizátonyokon átcsapó sistergő habok fehér vonala, csak a színes villanyégők füzére lenne a kikötőben, jelezve, ahol a valhalla vesztegelt. Mikor teljesen besütétedett, benszülött fiúk jelentek meg, kezükben lobogó fákjákkal és meggyújtották az erkét szegélyező olajlámpásokat, sejtelmes fényt vetve a ringó csípőjű tahiti szépségek tánccsoportjára. Dan szemmel látható elégedettséggel figyelte a képet. Nem hittem volna, hogy a valóság felülmúlja azt, amit az utazási iroda prospektusa ígért. <gül> Látom, meg vagy elégedve Tahitivel, nevetett Helen. A fűszoknyás táncosnők mesztelen bőrét aranylófényben fürdette az olajlámpások sorának imbolygó fénye. A szomszédos asztalnál John Rich a valhalla egy másik utasa ült, három bőbeszédű vígözvegy társaságában. – Hallottam a megjegyzését, Mr. Dumfors! – mondta vigyorogva, és kissé hajolt. Esküszöm igaza van? Hát nem nagyszerű? Rich jóképű, csinos, negyven körüli aglegény volt. Udvarjas, bár kissé bárdulatlan modorral. A hajón nagy népszerűségnek örvendett, különösen a magányosan utazó asszonyok körében. Olyan fáma keringett róla, hogy hosszú évekig lakája és sofőrje volt egy nemrégiben elhunyt ditroiti nagyiparosnak, aki végrendeletében bőkezően emlékezett meg szolgálatairól. Ezzel a hajó kirándulással, mint mesélték, váratlan és vadonatúj anyagi függetlenségét kívánta megünnepelni. – Nagyszerű, tagadhatatlan – válaszolt Löröly. – Mi sajnos nem valami sokat engedhetünk meg magunknak, ha már egyszer az asszonyokat is magunkkal hoztuk. Rich kacagva mutatott az asztaltársaira. Nekem nincs feleségem, csak ez a hárem itt, ők pedig mindent elkövetnek, hogy fékezzék az iramot. De már figyelmeztettem őket, hogy közvetlenül a vacsora után portyázni megyek a magam szakállára. Sikeres vadászatot, mondta Lőrói. Ebben a pillanatban hatalmas tapsorkán tört ki, a táncosokat ünnepelve. Queen, a déltenger leghírhettebb mulatója, valóságos bolondokháza volt, mire odaérkeztek. A Valhalla minden épp kézláb utasa jelen volt. Azon kívül egy színes polinéz, melanéz, francia és keleti sokaság tette teljessé a képet. Nem csoda, ha tébojító volt a zenebona. Az egyik az asztalt verte, a másik italért kiáltozott, poharával csörömpölt, részek hangon énekelt, vagy éppenséggel szégyenérzetet nem ismerő, benszülött szépekkel romantikázott, nyílt színen. A Danfors és Leroy házas pár a bárasztaltól a lehető legtávolabb foglalt helyet. Rendeltek valamit. Alig ültek le, amikor Kerol jelentette. Nézzetek, ott van George. A tágas helyiség másik oldalán, a bárasztal végén, ott állt John Rich, egy mezitlábas polinéziai lányjal társagott, akinek mélyen kivágott, pamutanyagból készült ruháját vörös minta díszítette. A lány hosszú egyenes szálú haja, mint bő, fekete zuhatag hult hátra vállaira. Látom, már talált magának egy polinész húrit, mondta Leroy. Meg kell hagyni, nem is rossz. Tudod mit? Válaszol Ez a lány egyike azoknak, akik virágot árultak a Lötropik lépcsőin. Megismerem. Láttam, amikor kijöttünk. Úgy látszik, alaposan megnézted magadnak, ha ekkora távolságból felismered, még hozzá ilyen zűrzavarban. Ugratta Helen. Nem tudom, miért olyan izgató nektek férfiaknak a mesztelen láb és a hosszú egyenes haj. Helen maga elragadóan szűke volt. Danfors elgondolkodva nézte a lányt. Igen, különös gondolatom támadt. Vacsora végeztével kint várakoztam a Lötropik teraszán, míg ti hárman bementetek a mosdóba. Emlékeztek? Nos, míg ott vártalak benneteket, John Rich jött ki az étteremből, és megállta mellett a lány mellett, akivel most itt van. A lány akkor virágot árult. Randevút kér tőle, mondta Helen. Hiszen megmondta, hogy vadászatra indul, mi ebben a különös. Az, hogy a lányjal olaszul beszélt, mondta Halkan Danfers. Olaszul? kérdezte Leroy felvont szemöldökkel. Biztos vagy benne? Vagy latinul? John Rich, latinul társalog? ámélkodott Kerol. Lehet, hogy valójában ricsinek hívják kockáztatta meg Leroy. Ez esetben nem csoda, ha tud olaszul. Úgy van, bólintott Danforth De mi a helyzet a lányjal? Honnan tud ő olaszul? Miből gondolod, hogy valóban tud? Mert értette, hogy Rich mit beszél. Legalábbis ezt mutatja, hogy azonnal válaszolt neki pillanatnyi gondolkodás nélkül. Angolul. De amit Rich tőle kérdezett, legalábbis az utolsó szava a leghatározottabban állíthatom, hogy nem volt angol. Vagy olasz szó volt, vagy pedig latin. Mi volt ez az utolsó szó? Akuminata. Ezt a szót hallottam. pedig kérdező hangsúlyozással. Leroy nagyot csapott az asztalra és felkacagott. <háha> hát mindig mondtam neked, King, hogyha valaki kellő felkészültségi detektív regényíró akar lenni, Mindenhez kell értenie egy keveset, és ez alól nem kivétel a botanika sem. Nem sokat, de valamicskét értenie kell nyűsgő planétánk növényvilágához. Hát jobb helyet nem is találhattál volna botanikai előadásra, mint Tahitit! – nevetett Kerol. Csönd legyen, gyerek, az idősebbek beszélnek intette le tréfásan Danforth. Miért éppen a flórához kell értenem? Miért Korához, Dórához vagy Nórához? Tréfálkozott ismét Carol. Mert ha konyítaná valamit a Flórához, mondta lőrói a türelmes tanító hangján, akkor tudnád, hogy az olasz szó, melyet John rich hallottál, nem egyéb, mint egy jelző, az egyik jászminfajta növény latin nevének egyik fele. Ugratsz, mondta Danfers. Dehogy ugratlak. Ha jól emlékszem, a teljes név valahogy úgy hangzik Plumeria acuminata, utalva a Frangipán hegyes hosszú levelére. Ez fehér virágú. A másik például a Plumeria rubra, ahogy mi tudós botanikusok nevezzük az egyszerű vörös jázmint. Martin hiszen te rengeteget tudsz a virágokról, kiáltott fel meglepetten felesége. Ha haza kerülünk, előadást kell tartanod a kertészeti egyletben. – Örömest! – bólintott Leroy. – Ha le akarod előlegezni nálam, rendelj meg egy italt! – Várjunk csak! – mondta Danforth izgatottan, és végig simította rövidre nyírt haját. – Rich tehát nem olaszul beszélt. Ennek ellenére is különösnek tartom, hogy Rich a hegyes frangipán felől érdeklődött ennél a lánynál, vagy minek nevezte tudományos nevén. Neked nem ez a véleményed? Leroy komolyan bólintott. Kisé furcsa, hogy egy nyugalmazott detroiti sofőr egyáltalán tudjon a hegyes frangipán létezéséről, nemhogy tudományos nevé emlegesse. Helen még mindig John rich figyelte a terem túlsó felében. Hiába akart fehér frangipánt. Rózsaszínjáz mint kapott helyette. Nézzétek, a virágfüzére a nyaka körül csupa rózsaszínvirágból van. Hálás lennék, ha megengednétek, hogy befejezzem, amit mondani akarok, mondta Danfors. Erre is van magyarázat. Amikor Rich odaát az akumináta felől érdeklődött, felállt ez a lány, és megkérdezte, nem felelne -e meg ez. Nyaka tette a virágfűzért, aztán együtt mentek szórakozni, kart karba fűzve. – Csak így egyszerűen? – kérdezte Helen. – Persze. Szerintem a lány halászta ki a férfit, és nem fordítva. Milyen izgalmas! lelkesedett Kerol, és karjával Rich rics felé intett. Talán csatlakoznak hozzánk. Rich észrevette az invitálást. Mondott valamit a lánynak, az fejét rázta, és visszafordult a bárpult felé. Rich kérő mozdulattal tárta szét két kezét Kerol felé. Aztán egyik karjával átfogta a lány mesztelen vállát. Válaszként a mozdulatra a lány elmosolyodott, de mosolyában furcsa módon volt valami tartózkodás, valami megnevezhetetlen hűvösség, mintha nem is a férfire nézett volna, hanem keresztül rajta az ajtó irányába. A következő két nap folyamán King Danfors és Martin Leroy kiket a bűnügyi regényolvasók millióinak tábora világszerte Leroy Kingként ismert és egyetlen személynek hitt, annyira elmerültek Tahiti szépségeiben és a shoppingolásban, hogy sem ők, sem nejeik nem gondoltak többé a Pluméria akuminátára vagy a Chanel Five fürdősóra. A Valhalla már elhagyta papitiki kötőjét és irányt vett Suva felé a Fidzi szigeteken, amikor Carol Danforth, koktélját szürcsölve ismét felhozta a dolgot. Most, hogy ismét nincsen egyéb szórakozás, mint a megszokott hajópletyka, ismét kíváncsi vagyok, ki lehetett az, aki Channel 5-ot ki a kabinablakon. – Elképesztő ez az úriasszonyhoz méltó türelem – jegyezte meg Leroy. – Azt hittem, már régen rájöttél, hogy ki volt az illető. Danforth cigarettára gyújtott. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy az illető hölgy nem egyetlen doboz tartalmát szórta a tengerbe, legkevesebb két doboz lehetett. Úgy látszik, hivatásszerűen űzi a sportot. Nem értem, mit akarsz ezzel mondani, mondta Kerol. Nem emlékszel rá, hogy akkor érezted először az illatot, amikor a naplementében gyönyör gyönyörködtünk? Legalább egy dobozzal akkor már kiöntött. Utána lenéztünk is, és észrevettük. Amint önti, hogy volt-e több is, nem tudhatjuk, mint hogy elmentünk. Kézenfekvő, mondta Leroy. Kifejező arca elárulta, hogy agya lázasan működik, mint mindig, amikor efféle deduktív játékot játszott. De ha szabad megjegyeznem, volt valami, aminek még nagyobb jelentőséget tulajdonítok. <gül> kivele vele? vigyorgott Danfers. Ugyan hagyjátok abba ti ketten? Legyintett Kerol. Ebből ugyan nem hoztok össze egy detektív regényre valót. Megtiltom. Elvégre nyaralni jöttünk. Engem nem érdekel egyéb, mint az, ki lehet olyan ostoba liba, hogy sen elszórjon a tengerbe. Kérem. Szóval nem érdekel senkit a következtetésem. Löröly hangjában sértődöttség érződött. Dehogy is nem érdekel, darling. Békítette Helen. Amúgy is meg kell hallgassam, csak kérlek légy rövid. Jól van. Tehát az én következtetésem az, hogy akárki szórta is ki a púdert, azért tette, mert szüksége volt a púderes dobozra, valamilyen más célra. Az illető hölgy nem dobta a tengerbe az egész csomagot, csak a doboztartalmát tartalmát öntötte ki. Mit gondolsz, mi szüksége lehetett két üres púderos dobozra? kérdezte Danfors. Talán régi gombokat és varró tűket akart bennük tartani, vagy a hamis fogsorát? élszelődött Helen. Soha sem lehet tudni, bólogatott férje. Bocsássatok meg egy percre, mondta hirtelen Carol. Azzal felkelt az asztal mellől, a bármenhez lépett, mondva valamit, mire az mosolygott, lehajolva kivett valamit a bárpultból, és átnyújtotta. Mikor visszajött, látták, hogy ez nem más, mint vázlat, melyen fel vannak tüntetve az összes szalonok, bárok, sétafedélzetek, zuhanyzók, kabinablakok és minden egyéb, ami közönségi célokat van hivatva szolgálni a valhallán. Nézzük csak, mondta Carol a hivatásos nyomozó hangján. A kabinablak, melyen át a púdert kiszórták a nyolcadik hátúról. Nagy körültekintéssel kiszámolta a nyolcadik kerek ablaknyílást a hajó hátsó napozó fedélzetétől, annak óra felé. Az illető nőszemély az S-34-ben lakik, jelentette ki a győzedelmes hadvezér hangsúlyozásával. Megnézem a hajó irodában az utaslistán, hogy ki a kabin lakója, ajánlkozott Helen készségesen. Legalább megtudjuk végre, hogy ki az illető. Öt perc sem telt bele, és már jött is Helen, izgatotta jelenteni. Mit szóltok hozzá? Abban a kabinban nem is nő lakik. Az S-34-ben. Kérdezték a többiek hihetetlenül. Abban. Egy személyes kabin, lakója pedig nem más. Itt hatásos szünetet tartott. Mint aglegény barátunk, Mr. John Rich. Leroy lassú mozdulattal letette poharát, és kiegyenesedve székén Danforszre nézett. Talán vendégségben tartózkodott nála egy hölgy? kérdezte. A három özvegy közül valamelyik, akiket három hölgyeinek titulál? Danforth a fejét rázta. Nem valószínű, viszont John Rich elég vékony csontú és karcsú, kis kezei vannak, Úgyhogy nem lehetetlen, hogy őt láttuk, kiszórni a púderdoboz tartalmát a kabinablakon. Well, well, well, mondta Leroy, állát dörzsölve. Ha valóban így állna a helyzet, akkor Mr. John Rich két szokatlan és karakterével összenemegyeztetedő dolgot követett volna el. Az egyik, amikor a tengerbe szórta a púdert, és a másik, hogy magától értetődő módon használta egy trópusi növény tudományos nevét, holott különös, hogy egyáltalán ismeri azt. Igen sok ember foglalkozik keftelésből növényekkel, és ez alól az ex-sofőrök sem kivételek, kezdte Helen, de a férfiak nem voltak hajlandók tudomást venni róla. Hirtelen olyan izgalom vett erőt rajta, mintha csak saját sötét történeteik egyikét szőtték volna. Tegyük fel, hogy John Rich szórta ki a fürdősót, mondta Leroy. Vajon hol szerezhette be azt? Itt a hajón, segítkezett Kerol. Árulnak itt mindent, szappant, francia parfümöt, púdert, pedig igen olcsón. Tegyük fel, hogy itt vette a púdert a hajón. Mi célból? Nem azért, hogy hazavigye ajándékba, hiszen kiöntötte, tehát az üres dobozokra volt szüksége. Pontosan. Most ismét felmerül a kérdés. Miért? Hogy valamit tartson benne, amint azt a te ragyogó következtetéseddel az imént már megállapítottad. Viszont miért kell drága senelt venni, hogy üres dobozhoz jusson az ember? Miért nem valami egészen olcsó gyártmányt? Kénytelenek vagyunk következtetésekre szorítkozni ezen a ponton, mondta Danforsz. Feltételezem, hogy a vám akarja félrevezetni New Yorkban. Úgy kívánja beállítani, mintha néhány doboz finom púdert vinne ajándékba, holott a dobozok egészen más tartalmaznak. Leroy szélesen vigyorgott. Övetkeztetésed valóban alkotó, és mindenben aláírom. A Chanel tiszteletet parancsoló csomagolása tényleg alkalmas arra, hogy valami egyebet takarjon. Most Helen szólalt meg. A következő elkerülhetetlen kérdés tehát, melyel a tisztelt háznak foglalkoznia kell, mi az, amit John Rich púder dobozaiba rejteni szándékozik? A magam részéről hajlandó vagyok elállni előző indítványomtól, gombokat és varótűket illetően. Hálás köszönet, mondta Danfers, és lovaglóülésbe helyezkedett el a székén. Tekintve, hogy papetiben üridgette ki a dobozokat, Juggal gondolhatjuk, hogy olyas valamit tett beléjük, amit Tahiti-ben be. – Van valami elképzelésed? – kérdezte Lörói. – Talán táncos nőket? – jegyezte meg Carol. – Gondoljátok csak el, mekkora sikere lenne fűszoknyás Tahiti szépségekkel Csikágóban. – egy komolyan, gyerek – intette le Leroy. Nagy koponyák keresik itt a megoldást. Frivol megjegyzései akadályozzák az agytekervények zavartalan működését. Nos, King? Danfors vállat vont. Legyen akármi, biztos vagyok benne, hogy valami kapcsolatban áll a virágárus lányal, aki felcsípte a Lötropik lépcsőin. Ez az, Jupiterre mondom, kiáltott fellőrói izgatottan. Fogadni mernék rá, hogy John Rich előre megállapított jelszóként használta a pluméria akumináta kifejezést, mikor a lányjal találkozott. Hát persze, csapott Danfors az asztalra. A lány pedig válaszként virág virágfűzért akaszt a nyakába. Ezért a hirtelen nagy barátság, aminek Queen kocsmájában tanúi voltunk. Közösen főzhettek valamit. Sex appeal. Semmi más. Ha az én véleményemet akarjátok hallani, vetette közbe Carol, hiszen láttátok, hogy John Rich majd felfalta a lányt a szemével. Ami viszont nem vonatkozik fordított esetre, jegyezte meg Leroy homlokát ráncolva. Emlékszem, milyen hidegen hagyta Rich közeledése, és úgy nézte az ajtót, mintha várna valakit. – Gondolod talán a főnökét? – kérdezte Danfors. – A főcsempészt vagy a kalóz vezért? Könnyen elképzelhető az, hogy a lány szerepe volt kihalászni Rich-t a turisták közül és a megbízójához vezetni. Könnyen lehet, vont vállat Leroy, aztán felesége pohara után nyúlva egyhajtásra kiitta annak koktélját. Most, hogy a koktélon is túl vagy, jelentette ki neje, és minthogy már elég későre is jár, azt hiszem ideje, hogy vacsorázni menjünk. Felejtsük el John rich és gondoljunk inkább a borjusültre. Danforth és Leroy szó nélkül engedelmesen követték a két asszonyt az étterembe. Közvetlenül a desszert után, melyet norvég pincérük gyümölcs tortának nevezett, a két népszerű detektív regényíró visszatért az előbbi spekulációkhoz. Tahiti legfontosabb termékei a kenyérfa gyümölcse, a kopra, szép lányok, kellemes éghajlat, Szórakozás nem feltétlenül ebben a sorrendben, morfondírozott lirói Nevezett dolgok egyike sem tárolható púderdobozban. A borjus ült közben felötlött bennem a gondolat, vette át a szót társa, hogy Tahiti talán csak az átmenő állomás szerepét tölti be. Annyi szent, hogy eléggé elszigetelt hely a csendes óceán kellős közepén, félúton Ázsia és minden egyéb között, Ázsiából át lehet csempészni hímzéseket, Jáspist, félét Vörös Kínából, meg egyéb helyekről a keleten, ahol a munkások szilvamagért dolgoznak. Danfors újjaival pattintott. Minek az ilyesmi, amikor a helyes válasz olyan kízenfekvő? Halljuk, mi a kízenfekvő válasz, professzor? kérdezte Lörói udvariasan. Dobozok, tele fehér porral. Távol-kelet? Vörös-kína? Heroin? Mi egyéb volna? A kezdet kezdetétől minden erre vallott, morfondírozott Leroy. Kerül az égre emelte szép szemeit. Ti misztikum kergető szegény idióták! Danfors nem vett tudomást róla. Nagyon könnyen lehet, Mart, folytatta hogy Rich nem nyugalomba vonult sofőr, hanem valamilyen amerikai csempészbanda tagja és kábítószerekkel foglalkozik. Az egész utat csak azért csinálja végig, hogy magával vigyen egy kábítószer szállítmányt, mely hasonló utakon kerül Tahiti be Hongkongból vagy Kínából. Ricsi gyanú felül áll, mint ártatlan turista egy hajó kiránduláson. Helyes! Vette át a szállat lőrój. Rich a jelszóval igazolja Tahiti kollégái előtt, hogy ő az amerikai futár, akit az áruért küldtek egy előre megbeszélt kód segítségével, melynek egyik jelszava kétség kívül az a bizonyos pluméria acuminata. Ennek megtörténte után átadják neki a heroint, valószínűleg a Queen-féle csapszékekben, ahol a nagy zűrzavar kényelmes kamuflást nyújt minden sötét ügylethez. Rich magához veszi a kábítószert, és elrejti az előre elkészített Chanel 5 dobozokban. A hajó kirándulás befejeztével ártatlan arccal tárja ki a vámvizsgálatra a hiszen az előzetesen kiállított vámnyilatkozatban feltüntette, hogy pár doboz márkás púdert hozott ajándékba, ami meg van engedve. Alig forog fenn a veszély, hogy észreveszik a heroinport a púder dobozban, hiszen a hajó túrák nem szokták alávetni tüzetes vizsgálatnak. Így van? Pontosan, öregem, pontosan! Bólogatott Dunfors. Gyere, menjünk a kapitányhoz, és kérjük meg, vizsgáltassa át Rich kabinját, mert kábítószert rejteget. Ha megtalálja, értesítheti a kábítószer ellenőrző csoportot, mely lefüleli barátunkat, ha kikötünk New Yorkban. Megbocsájtok kérdezte Leroy, a két asszonyhoz fordulva. Majd később találkozunk az olvasóteremben. A két férfi felállt. Képesek lennétek odaállni Hansen kapitány elé ezzel az ostoba mesével? kérdezte Helen. Miért ne? Mint öntudatos amerikai polgárok. De hiszen ez fantasztikus, kiáltott fel Carol. Egy üres púderdobozból, és egy trópusi növény latin nevéből nemzetközi kábítószercsempész bandát koholtok ki? Itt a hajón? hogyan kérlek! Nem mi csináltunk fantasztikumot belőle? Védekezett Luroy. Mi egyszerűen csak következtetéseket vontunk le, észlelt jelenségekből, és rámutattunk esetleges, logikus összefüggésekre. Kerül és Helen egymásra néztek, és egyszerre törtek ki nevetésben. – Mi olyan komikus? – érdeklődött Löröly. <gülüyor> – Ti mind a ketten! – ki fuldokolva a kacagástól felesége. – Te meg a te logikus összefüggéseid! Nevetségesek vagytok! Nagy nehezen úrrá lettek derültségükön. Abban viszont igazad van, hogy nem ti csináltatok fantasztikumot belőle. – Hanem mi? – tette hozzá Helen. Danforsz is Leroi egymásra néztek, aztán lassan visszajültek előbbi helyükre. Úgy tekintettek a két asszonyra, ahogyan elkeseredett bébiszitterek néztek a gondjaikra bízott rakoncátlan apróságokra. Drágáim, ne haragudjatok meg érte, de az egyik tény, melyre a feltevéseteket alapoztátok, nem felel meg a valóságnak. A mi hibánkból. Miféle tény? kérdezte a két férfi élesen, csak nem egyszerre. A kabin száma, ahonnan a púdert kijöntötték. Nem S-34 volt? Nem, S-36. Hiszen azt mondtátok, hogy a nyolcadik kabinablak hátulról számítva. Úgy van, de nem a nyolcadik volt, hanem a kilencedik. Danforth vádló tekintettel nézett Helenre. De utána, és azt mondtad, hogy John Rich lakik benne. Mi értelme volt? Hmm, szórakozni akartunk. Kíváncsiak voltunk rá, hogy mit kocsvaszt össze belőle két ilyen nagymestere korunknak. És nem csalódtunk, igaz-e, Ez a két nő személy, akiket mi feleségeinknek nevezünk, fordul író írótársához, egy régi módi, de igen találó kifejezéssel jellemezhető. Perfid. Lőrói helyes lőleg bólintott, aztán megkérdezte. Hajlandóak vagytok elárulni, hogy ki lakja az S-36-ot? A két özvegy, John Rich háreméből, ugyanis dupla kabin. És közülük az egyik dobta ki a púdert? Mind a ketten beszereztek egy-egy doboz Chanel 5 púdert, még az utazás első napján a hajón lévő boltban. Az idősebb Mrs. Pigott hamar rájött, hogy nála allergiát vált ki a Chanel. Állandóan tüsszögött tőle. Így azután kidobta az ablakon. És a szobatársa? Ő sem tehetett egyebet, minthogy amúgy sem használhatta, ha nem akart Mrs. Pigottnak kellemetlenséget okozni. Az ő doboza már meg volt kezdve. És miért nem dobták ki dobozostól? Carol nevetett. Holnap este jelmezbá lesz, és Mrs. Pidgeot, aki szeret alkalmi vételek után kutatni a boltokban, elhatározta, hogy jelmezgyanánt, ruhájára var mindent, amit beszerzett. Úgy gondolta, erre a célra kiválóan megfelelnek az üres dobozok. Látszott Leroyon, hogy amennyire bántotta a hiúságát, ha nevetnek rajta, annyira hízelget neki, hogy felesége ilyen ügyesen rászette. Mióta tudjátok mindezt? kérdezte. A lőtropik női mosdójában hallottuk, közvetlenül vacsora után, mondta Helen. Hiszen tudjátok, mennyit beszélnek a nők ilyen helyeken. Történetesen volt ott is valamilyen púder, és Mrs. Piggyott tüsszögni kezdett. Így került szóba a dolog. Bizonyára arra is van magyarázatotok, kérdezte Danforth sértődött hangon, hogy miért használta Rich a virágárus lányjal való megismerkedés alkalmával a plumeria akumináta kifejezést? Biztosan nem tudott, hogy Mrs. Pidgeot valaha szakos tanárnő volt, magyarázta Helen. John Rich hárem hölgye lévén együtt létük alkalmával bizonyára használta Tahitivel kapcsolatban az ott előforduló virág tudományos nevét. Azt hiszem, John csak azért használta az idegen kifejezést, hogy fitogtassa magát a virágárus lány előtt, hogy bebizonyítsa a félmesztelen benszülött szépségnek, hogy tud egyet mást a szigetről. Megmondtam, hogy kizárólag a szexepill hozta össze őket, mondta kerül. Könnyen lehet. Leroy intett a Stuartnak és rendelt egy-egy pohárka konyakot. Mikor az ital megérkezett, Kezébe vette poharát, és barátja felé fordult. Nos, King, ha tévettünk is, ezúttal nem hiszem, hogy hiába vesztegettük vele az időt. Mit gondolsz? Szó sincs róla, ingatta fejét Danforsz. Ezen túl nagyobb figyelmet szentelek a növények latin nevének. Nem erre gondoltam, mondta Lőroly, hanem arra, hogy ez az eset ismét szembeállított a legnagyobb misztériummal, Melynek titkát még Leroy King sem tudja talán megoldani. Helen és Kerol szerényen a földre sütötték szemeiket. Kerol bokárukta rúgta Helent. Azt hiszem ránk céloz a fiú. Hát nem hízelgő?